Halló, jó reggelt. Jó reggelt, beszélgetünk? Igen. Á, akkor beszélgessünk. Van időd? <gül> van, igen, igen, jó. igen, csak tincsre fogok bemenni. Oké, okay. van egy csomó dolog. Beszélhetünk zenéről, ugye? Természetesen. Inkább, mint Bata András, ügyvezetőigazgató, korábbi rektor, apa egyáltalán. <gül> Nagyapa. Nagyapa. <gül> <gül> um, Kezdjük egy nagyon fontos dologgal. Azt árult el nekem ügyvezető igazgató úr, hogy én jól emlékszem-e vagy sem, hogy a zeneakadémián, a bejáratok mellett, annak idején a pincében nem volt vécé. Vagy volt? Ez igaz. de teljesen igaz, mert megleptél a kérdéssel. <gül> Megmondom őszintén, nem erre számítottam első kérdésként. De, de teljesen igazad van, hogy amikor a felújítást terveztük, akkor nagyon fontos szempont volt, hogy ne kelljen sorbálni, ugye főleg a női vízik uh -huh. előtt, és ezért a, a de az alaksorban is kiépítettünk. Azt nem a volt helyet. semmi korában? nem semmi, hanem műhelyek volt, hangszert készítő műhelyek voltak, a vonós műhely ott volt, a, a zongora műhely ott volt, tehát a felújítás után már ezek kikerültek az akadémiáról, de volt az akadémák saját hangszer műhelye, még erre tisztán emlékszem. Mert én jártam sokat az zene és azon gondolkodtam, hogy én erre nem emlékszem. Igen, igen, teljesen így van. Az érdekes az, hogy annyira megmaradt a köztudatban, hogy, hogy hol vannak a WC-k az akadémián, és az is, hogy sorba kell állni, hogy viszonylag kevesen mennek le. De az figyelj, a számból vetted ki, én ugyanezt akartam neked mondani, és azt is tudom, hogy jelenleg nem dirigálsz zenakadémia fölött, de ez pontosan így van. Ott állnak Igen. a sorok, és Igen. fogalmuk nincs arról, Igen. hogy ráadásul... Hogy le is lehet menni, de, de közben ilyen... meg táblák is jelzik meg kell, hogy mondjam. Hát két tábla van, de azok is Igen. sötétek, uh, mint hogy a grafikájuk sötét, és hát... Igen. Tudom, hogy ez most itt furcsa hangzik, de hát ha az ember beszélget, akkor nem fog magyarázkodni. Ez két nagyságát, vagy méretét tekintve, egy két óriási helység. Hát nem tudom, hogy a női ott nem voltam, de ez igen, egy óriási. Igen, igen, tehát tőképpen megoldana mindent, teljesen. de, de mégse old meg. Szóval de, de furcsa de dolgok ezek. Te, ez. Teljes mértékben. Igen, igen. Következ... Azt meséltem neked valamikor, bocsás, igen. hogy egyszer egy ilyen -egy kis rövid amerikai ösztöndia de már rektorként Texasban jártam, és ott Dallasban a az operaház, nem is operáház, hanem egy ilyen műpaszerű koncertcentrumnak a menedzere körbevitt, hogy hát hogy néznek neki ott a, a dolgok, és, és bevittem négy délelőtt volt, ugye senki nem volt a házva, beitt a női vécéből, és utatott 25 fülkét, és azt mondta, hogy az egyik lényeges dolog, hogy a Srüzet szülőben neki kell sorbálni, a másik pedig azt, hogy legyen elég jégkocka, mert ugye ott mindent jégkockával, hogy a melegben mindent jéggel isznak. Ezért olyan, olyan rekedtes a hangjuk, Úgyhogy ezt úgy megjegyeztem, hogy hogy ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni. Igen. Következő kérdés. Minek a függvényében adnak el jegyeket? Hogy hívják a Zenekadémián, azokat az üléseket, amelyek az orgon alatt orgon vannak? Alatt. Orgon hogy hív... ho... És hogy hívják a műpában azt, amikor a zenekar mögötti pársor, ad... annak is ugyanez a neve? Az nem lehet... Ö... Az is lehet orgon Hát lehet orvonálni, és én még soha nem ültem ott. Létező, létező lehetőség, csak hogy ott a kórus, ha kórus van, akkor annak tartják fönn. Egyébként van, aki szeretett, akustikailag, nem ezek a legjobb helyek. Pontosan ezt akartam kérdezni, Igen. akkor még egy oldalkérdés. Akusztikailag, a zenekadémián, a Magyar Zeneházában, a Műpában tudsz-e egy olyan pontot mutatni, ahol azt mondod, fiala, innen a legjobb hallgatni? Az akadémián egyértelmű, ott a, a középerkéj első sor, pontosabban a, a, gyakorlatilag a középerkéj, az a legjobb. A, a zenházában a azért nem tudok, mert ott, ott tulajdonképpen mindenütt egyforma. Persze most büszkén mondhatnám, hogy mindenütt egyformán jó, de azért azért a zeneakadémia nagy termének az akusztikája, ahol szintén vitatnak bizonyos dolgokat, de azért amikor ott egy vonos négyes vagy egy szóló zongora a megszólal a zene akkor azért az, az, az, az még mindig verhetetlen. Szerintem nagy zenekarra már nem annyira jó sajnos, mert túl érzékeny az akusztikája a, a, a nagy tehetségekben. Bübán ott a nagy együttesek. Nem, nagy együttesek. Hol, hol, nem hol a legjobb? Hát ott, ott a, a földszint, ott, ott se tudnék így, így kiemelni, földszinten ülök általában, jó az akusztika, úgyhogy a, nem, ott nem tudom megmondani, hogy, hogy melyik a legjobb, legjobb hely. Bat Andrással beszélgettek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, támogatott tartalom. Nézzük az avulást. Uh, ugye, ő a legfiatal messze a legfiatalabb intézmény a Magyar Zeneháza de ott is bele lehet botlani a falba, le lehet venni a vakolatot, bármi Igen. történhet ha ezeket az intézményeket nézed, és megmondom, hogy miért kérdezem Ugye valamilyen ismeretlen okból az elmúlt időben sokkal több koncertre járok, mint korábban. Vagy volt időszak, amikor hajdanám igen. Danán, hogy anyaká mondanám, akkor ugyanennyire jártam, de mostanában nagyon sokszor És Például a Zenekadémián a milyen ülésnek mondtad? Orgonaülés. Az ember igen. ugye látja a falat, vagy látja a fajtó állapotát. Nincs, igen. nem... nem ne, nem szólja meg az ember, de, igen, igen, de, igen. de, de ha volna rá módja, igen. akkor biztos szólna az iparosoknak, csak hát ugye ezt nem lehet, nem, nem arról van szó, hogy egy helyen pattózott le. Igen. Tehát, hogyha most én nem ilyen szinten, a dolgok, hanem, hanem, igen. Hanem, hanem generálisan nézed, akkor te hogyan látod ezeknek az intézményeknek az abulását, hozzátéve, hogy könnyen lehet, hogy az abulás a legfontosabb a gépészetnél, ahova ugye a néző nem jut el, tehát én igen. nem állítom azt, hogy igen. amit én látok, az a legfontosabb, de ha az általán ismert intézményekből indulunk ki, akkor a sorrend mégiscsak zeneakadémia, magyar zeneháza, és vendégülésen a MIPA, akkor, akkor te ezt hogy élted meg, illetőleg mit lehetett tenni? Mennyire állt rendelkezésed az amortizációt letudni? Azt hiszem, hogy ez, ez a kérdés nincs megoldva, méghozzá azért nincs, mert nincs egy olyan állandó forrás, Uh, amit szerintem, uh, hát a hogy jobb, jobb helyeken uh, biztosítanak, vagy egy magánintézményben uh, eleve férenaknak a beruházásra, vagy, uh, vagy a, a, a gondozásra uh, félreaknak uh, félre pénzt. Tehát ugye itt általában az van, hogy amikor már nagyon rossz a helyzet, mert amikor már nem megy a lift mondjuk, mert sajnos Ez például az akadémián, ez nem biztos, hogy mindenki tudja, de azt hiszem, hogy két év óta egy akut probléma, uh, akkor akkor ugye a, a szerencsétlen rektor a különböző döntéshozókhoz, és megpróbál pénzt szerezni több-kevesebb sikerrel. Tehát nincs, nincs az a jó érzés, ami, ami esetleg egy háztartásban, hogy akkor most én félreteszek minden óra mennyit, vagy annyit, azért, hogyha majd elromlik a, ez meg az a lakásban, akkor, akkor tudjak megfelelően reagálni. Szóval, hogy ez, ez szerintem, ez, ahogy én látom legalábbis, ez, ez nincs megoldva, tehát mindig tűzoltás van, és mindig minden városlanul Jön. Ez egyébként ugyanez vonatkozik a Magyar Zeneházára is, csak például az újabb és, és nagy problémák nincsenek, de azért kis problémák, azok vannak, és akkor hát ott még ugye garanciális dolgok is vannak, ami mindig, hogyha most olyanok hallgatják a műsort, akik, akik az építőiparban is járatosak, akkor, akkor azt, azt tudjuk, hogy, hogy a kivitelezővel, hát ez egy folyamatos ö, ö, csörte a, a garanciális ö, Vitások, mikor, hogy, mert hát az kivitezők az már nem érdeke, hogy arra költsön pénzt, amire, amire egyszer már költött. Személyzetben melyik intézmény állva jön a legjobban? Hát, ugye érzelmileg, ugye rögtön az a válaszom, hogy a, a zeneháza, és borszó és, és boldog vagyok, mert, mert akárki jár ott, az vitám felüli, hogy, hogy olyan kiszolgálásban, és direkt használom ezt a szót, mert ez fontos, mert mi kiszolgáljuk a közönséget, olyan kiszolgálásban részesül, és olyan útvariassága, kedvességgel, ami, amit úgy mindig megmondanak. Ennek épp természetesnek kéne lenni, de valahogy azért, azért a mi kultúránkban ez mégsem annyira természetes. Tehát ez, ez nagyon jó a, a műtáj is jó, legalábbis nekem nekem jó a tapasztalat, mint, mint vendégnek, vagy látogatónak. Hát az ennek akadémián ott vegyes. ott nagyon vegye. hogy engem például borzasztóan zavar, hogy fizetni kell a, a ruhatárba. Nem azért, mert nem tudom a 300 forintot kifizetni. Hogy... Fizetni kell a ruhatárért, tapasztaltuk. A euróért nem lehet fizetni, vagy euróval nem lehet fizetni, ez nézőpont igen. kérdés, egy furcsa, vagy sem, előttünk pont spanyolok voltak. Igen. Múlt heti, vagy he ezelőtt él, még be is számoltam róla. Azt mondd igen. meg nekem, légy szíves, hogy a te ízlésed, hozzátéve, hogy a világízlése, ami nem biztos, hogy ugyanaz, nem csak abból adódva, hogy te Közép-Európában élsz, hanem már igen. nem voltál húsz éves. Persze. Mi persze, ma igen. a norma? Ruha? Ruhatárban ruha? a nézőtérem. Hát a én, én most megint az, az én ízlésem nyilván az, hogy ruha a ruhatárban. Egyébként ez, ezt is nagyszerűen kiküszöböli az, hogyha ha nem kell fizetni a ruhatárért. Én ezt hozzá... értem, de, de szóvá tették a legkülönbözőbb helyeken köztük én is, hogy háttámlára tett kabátokkal ilyen számban, én az akadémiák sose találkoztam. Igen, igen. Na most meg kell, hogy mondjam, hogy az, az egyik nagy negatív tapasztalatom annak idén a, ezen a kis amerikai úton az volt, hogy a, az Everly Fisher holba mentem a New Yorki a koncertjére, és, és mindenki kabátba ült, be, leszették, bevágták a székalát, tehát úgy, mint ahogy hmm. igen, mi a töm, híradó mozíva, amikor úgy bevetődtünk. Hát, itt most lehet, hogy az én neveltetésem, konzervatív ízlésem ebből a szempontból, nem tudom, ez engem egy kicsit zavar, de hát hajmeresztő dolgokat is hall az ember, mert ott van például egy olyan nagyon elit hely, mint a bájrajti ünnepi játékok, ahol, ahol korábban smoke, csak smokingba lehetett belépni, meg nagy esti ruhába, tehát régebbi időben. És éppen most egy, egy, egy hölgy, aki annak rendszeres látogatója mesélte, hogy hogy egy ilyen strandpapucsos, szakadt farmeres ö, ö, fickó ült le mellé, nyilván rettetes gazdag lehetett, mondod, általában nem a szegény emberek járnak, és akkor ezt a hölgyet, jó, egy idősebb hölgy, volt, obost az zavarta, hogy, hogy hát mellette egy ilyen, ilyen hát egy ilyen kicsit bohém fickó ül a, a maga öltözetével, de, de a mai generációkat ez, ez már sokkal kevésbé zavarja, tehát valahogy ez úgy megváltozik. Amúgy meg, én smoking ellenes vagyok, tehát hogy, hogy, hogy az feltétele legyen, hogy a magas művészetet, hát most persze szimbolikusan beszélek, smokingba kelljen hallgatni. Én, én ezzel nem értek egyet, mert ez egy bőszta erős határt húz a, a mai normális emberek és a, a, a szlogok világa között. És ennek örülök, hogy a zene, például a zeneházabot nem kell fölöltözni, tehát mindenki most A zeneházabban a, zeneháza a határ de az, az, az déta? Dítalan, dítalan, abszolút dítalan, és, és ez, ez, ez így van rendjén, hát hogyha hogy veszek 7-8 ezer forintért, vagy akár 5 ezer forintért jegyet egy koncertre, akkor már ne kelljen ott guberálnom, meg hát nincs, át az ember né, nincsen, nincs már apró pénz, hát már lassan papírpénz sincs, de apró pénz az végképp nincs, és akkor ott, ott perkálnak, hogy nyugtát adnak róla, úgyhogy én ez mindig szarkastikusan meg is jegyzem az ennek akadémián, hogy, hogy mi az gyerekek, még mindig itt tartotok. Igen, has, hasonló, hasonló elmények Kérdeztem. Már egyszer, de elfelejtettem. A zongora miért arra állom erre áll. A merre áll? Um, ez jó kérdés, ugye mindig úgy. Úgy helyezik, hogy, hogy, hogy jól szóljon a közönség felé. Bár nem, ugye, a hogy a billentyű, tehát a... hogyha ha, a színpad, ha a nézőtér felől nézem, akkor balra van a billentyűzet, a, ha, az, ha az orgonaülésnél ülsz, igen. nem, akkor balra van, a, barra van, a, ha pedig az orgonaülésen ülsz, akkor jobbra. Akkor van. jobbra van. Most a, a, a nézőtér, a centrum, ugye föl, fölhajtják a, a felelét az ongorának, nagy. Van, amikor, amikor le is szedik a felerét hogyha én, olyan jellegű ö, zenekari zenekar plusz zongora szóló, tehát zongora versenyről szó, hogy a hang a kimegy a, a közönség felé. Tehát, ö, és nem tudom, hogy értető volt, nyíltják a zongora Felerét és akkor, akkor ülök a földszinten is jönnek és akkor, a és akkor ez, ez okozza. Azt, ez okozza. Igen, bocsánat, itt, itt a baja az orgónevülése, mert az orgonelés akusztikalag nem olyan jó, viszont az is, aki szereti nézni az ongolista kezét, meg Ugye, a hát az karmestert. Én a szájon voltam, én nagy fazilszáj rajongó vagyok. Igen, én is egyébként szeretem nagyon, igen. Azt kérdezem tőled, hogy egy outsider, mint én, meg tudja állapítani, mert elvileg meg tudja állapítani, de te, neked volt-e olyan tapasztalatod, hogy végül is egy művész átélése, hiszen a fazil száj Igen. ebből a szempontból majdnem olyan, mint egy kis gyeretben, nem érdemes hasonlítani, majd a, hogy a fazil Jó, száj de, pont olyan, ez mint ez a, a Fázil száj. A dimenzió, az uh, a dimenzió. Igen gyakorlatilag táncol a kezeivel, tehát amelyik kezével éppen nem zongorázik, azzal Igen. konkrétan be, mutogat. Tehát Igen. Igen. Azon, azon kívül, Igen. hogy úgy Igen. hajlong, mint egy kígyótestű nő, elképesztő módon kicsavarva magát, közben időnként énekel, Uh, igen. És amikor voltunk a Kelleren, akkor például azt tapasztaltuk, hogy a Kokas Katalan is például hihetetlenül széles mozdulatokkal igen. Uh, operál. Hol <gül> tudja megállapítani egy kritikus, vagy egyetlen meg tudja állapítani, hogy ez, uh, tehát van-e olyan, hogy norma, Jó, van -e olyan, rossz, nem, hogy nem hogy valahogy zabaró, vagy hogy valójában valamit pótol ezzel a művész, mert egyébként hamis hamisan játszik, de igen, úgy csinál, igen. mint aki. Uh, igen. Ez abszolút szubjektív, szubjektív dolog. Például... A... Erről, erről például tanítanak-e? Tehát, hogy ezek a, ezek a mozdulatok, ezek végül is ugye az emberekből jönnek, kevéssé valószínű, hogy ezt a zenetanártól tanulná meg, de vajon van-e norma a tekintetben, hogy valaki a zeneakadémián, vagy bárhol máshol azt mondja, hogy már pedig ilyen mozgás nincs, már szabadó hagyja, fogalmam sincs. Igen, én azt gondolom, hogy a zeneakadémia hogy a Zene 150 évével, most egy általános dologról beszélek, mert, mert nyilván tanár válogatja, hogy, hogy mennyire akceptálja a növendéknek a, a hajladozásait, meg ezeket a dolgokat. Tehát a, ha, ha mondjuk most Bartókból, meg Dohnányiból indulok ki, akkor a kevés mozgás, tehát a, a, a, a pap, ugye a misézik a, a pap, odaül a, a nagy előadó művész, és, és kinyilatkoztat. És ahhoz nem kell hajlongani össze-vissza, ahogy egy, egy miséző pap se hajlong össz, meg a többi Isten tiszteleteken. Tehát még azt jelenti, Richterre, Richter kiült, és mint egy szikla odaült oda az ongoron mellé, és, és hát rezzenéstelen volt, és, és mindenki megőrült, amiket, amiket játszott. De ugyanakkor, ugyanakkor meg a az ilyen sok mozgásos előadókat, mint egy Nigel Kennedy, aki korának gyermeke, és, és akár még ilyen pankos maszkot, bocsánat, pankos maszkot is fölvesz már, mint hogy úgy, hogy a haját, stb. És, és akkor nem is a pódiumon kezdi, hanem kintről bejön, amikor a hegyedő szóval egy kicsit úgy. Mennyire, mennyire komoly fő, hogy valaki érekkel? Az, az előfordult a korábbiaknál is, hát az egyik ilyen nagy éneklő, az a Glenn volt, akinek ugye rengeteg lemez főleg ő stúdióban dolgozott Igen. egy idő után, és állandóan dúdol szólt. Ott, ott, ott mindig lehet hallani, hogy ő, ő, ő ugye ki akarja, még az éneklőben akarja kifejezni azt, amit, amit játszik. úgy van ez az éneklés, ez, ez, ez teljesen teljesen van. A, a hajladozás az hát nagyon különböző. Mert ott van például ezt óriási mai hegedű művész, mondjuk a Kelemben Barna, mások a Baráti Kristóf, a Kristóf az a, az a rezzeni, szinte rezzenéstelen, a Barna már van egy ilyen elasztikus, nagyon zenei, mert azért az, hogy a mozdulatai a zenéből fakadnak-e vagy nem, itt lehetetten érni a dolgokat, az egyáltalán nem mindegy. Tehát, ha az, a, az valóban a zenéből fakad, akkor még erősítheti is az élményt. Ha csak ott össze-vissza mozog és, és, és balettozik, akkor nem. De például, és eszembe a Strauss, aki aki új, és a régi karmesterek nagy része az úgy vezényelt, hogy csak jobb kézzel vezényelt. Tehát a Strauss azt az mondta, hogy a bal kézzel nincs is szüksége a karmesternek, hanem az, hogy az egésznek a lüktetését a, a jobb kezével ugye visszaadja. És az ember nézi a régi felvételeket, Ria strauss Straussal, hát ott áll egy, egy, egy öreg úr, a mellésebében zsebében az egyik keze is, és, és ami meg megszólal, az megfesz, ez fantasztikus. Szóval nem lehet, ez, ez, ez olyan, mint van, van aki smokingban érzi jól magát egy koncerten, van, aki. Van, farmán nadrágban. Végül is mind a kettőben lehet élvezni. Ternap a Szkállá zenészeit hallgattam, Bokkerini Prokofiev uh -huh. és Dvorzsák csehófjenseny volt. vasárnap. műpa lehetett, ugye? Biztán Ez műpa, műpa, műpa, műpa volt, lehetett. vasárnap Igen. pedig megyek a Magyar Zeneházába. Óczágnapra? A... Ja nem, azt hittem, hogy Nem, e, a... e, arról is beszélünk, az ugye a te Igen. egyéni megnyilvánulásod. Én, én Tinder megyek, amely nekem a kedvenc zenekarom, és az vasárnap ad koncertet a Magyar Zeneházában. Igen. Ö, megyünk tovább időben, épület séta lesz 5 -én, március 5-én, ez a jövő hét, és annak dacára említem, hogy ide már senki ne jelentkezzen, mert telt házzal működik, tehát mely szerint az a tétel, hogy egy ilyen bejárásra nincs érdeklődő, ez nem igaz. Nem, az abszolút nem igaz, és egy egyébként megvégünk döbbenve, hogy három évvel a megnyitó után, amikor már több mint három millió ember járt a házban, mármint a Magyar Zeneházában, hogy még mindig ezek az épület séták ennyire, ennyire kapósak. Az épületről is. valamit tudok, de nem tudok semmit se, és elnézést a tájkozatlanságomért tápai Dóráról, aki az idegenvezető. Na ő viszont, ő viszont egy nagyon fontos tényező, mert, mert képzeljük el egy ilyen lánglerkű gimnázium ének tanárt, mert ő tulajdonképpen az még most is azt csinál, és, és bejött hozzánk, és, és egyszer csak ilyen közösségeket növeszt maga körül, és, és tulajdonképpen az emberek imádják azt, hogy kiáll a, a tanítónéni, vagy a tanárnéni, és, és úgy kezeli őket, mint egy osztályt. És ez, amit esetleg nem szerettünk gyerekkorunkban, az, az felnőtt korunkban pedig nagyon szeretik. Szóval újra, újra diákok vagyunk, és, és, és ő, ő nagyon hát, ő rendkívüli erővel, és kisugázással energiával csinálja. Ezt még meg is énekelte, mert kórust, és szóval ebből is látszik, hogy a személyiség a, a döntő ezekben a dolgokban. Szóval az emberek személyiségeket akarnak. A jövő héten Bata Andrásnak több napon keresztül lehet, e, e, mintha hányjal kenegetnék, hogy ezt annak idegépám így mondta, hiszen például Lázár Domokos és Ágoston két koncertje május 7-én és 8-án szintén Teltházzal megy. Igen, az még érdekes, mert én, én, én, én, én lehet hogy már mindenki tudja, vagy rábbis többször állultam, hogy én a klasszikus zenén kívüli területeknek nem vagyok a, a, a szakértője általában, és a Lázár Tesók, és én nem ismertem őket, és, és mind a, de úgy ment el két koncertre a jegy, hogy, hogy széket nem lehet már betenni a, a, a, a terembe. És hát nyilván ez. Ez, a... ő, ez áll, jó jel. A következő Igen. kérdés. Tegnap megállapítottam ugyanazt, amit egyébként gyerekkoromban még műveltem is, hogy ugye a zeneakadémiai esték, a műpoa esték, és időnként természetesen, ha komoly zenei koncert van, akkor akár a Magyar Zeneházában lévő esték, vagy délutánok, erről még lesz szó, könnyüzenei koncertekre, vagy rockkoncertekre, ez nem jellemző, két részből állnak. Ha valakinek nincs jegye, és van türelme, akkor kivárja a szünetet, olyankor az emberek egyébként is kimennek az intézmény elé. Hány, mindenféle, és akkor visszaszivárok velük, és akkor valahogy megpróbál helyet keresni. Mennyire jellemző ez? Mit tapasztaltál te például, de hát a, leg, a legtöbb élményed ezügyben nagy valószínűséggel a zeneakadémián volt. Én annak idején gyakran éltem ezzel a lehetőséggel. Vajon a világban Igen. máshol is úgy van-e, hogy a jegyszedőknek a figyelme az kizárólag az előadás előtt száz és utána nem mondom, hogy megszűnik, de minden esetre tegnap például szabadon be lehetett volna menni a műpa második, tehát a koncertjének a második felét. Amit én itt most nem kritikaként fogalmazok meg, tehát ez nem egy feljelentése igen, az igen. intézményeknek, annyira nem, hogy ugye annak idején, amikor csóró voltam, mifejezetten csóró, akkor akkor én ezzel gyakran éltem, lemondva az első igen. felvonásról. Igen, így van. Ez, ez nagyon sok esetben így van, én ebben nem látok semmi rosszat, itt, itt ugye most már az a rizikó, hogy, hogy azok a koncertek, amikre te most vegyünk le, mint 50, 50 éve fiatal, a fia a János be akar na, menni azok a koncertek, lehet, hogy minden széken ül valaki, és akkor meg kell levetlen helyzetbe vagy, hogy bent vagy ugyan a terembe, de, de, de nem lesz le. Amúgy meg van, vannak helyek azért, vagy vannak meggondolások itt, ez a tűzrendészek, atasztófa, fettem, de, de, stb. De ez Ilyen. az intézményvezetőknek a döntése, vagy ez hogyan alakul? Hát lehet intézmény, igen, azt hiszem, hogy ez minden intézménynek a, a saját dolga. Egyébként én nem, se az ennek, se a Magyar Zeházában ez nem merült föl, az én praxisomban legalábbis, hogy most akkor a születbe oda kell állni az ajtóba. Bár múltkor voltam egy, egy helyen, csak annyira szerint is vagyok, hogy már felejtettem, hogy hol a... Ja, a cirkuszban! Az unokáimmal a cirkuszban, és ott állt az ajtóban egy, egy alkalmazott, és akkor mondtam, hogy csak kimegyek kiönteni valami vizet, megmaradt az üvegbe, és ott még növényre ráöntöttem, és mondtam, hogy visszajövök, és akkor komolyan bólogatott. hogy... Ha már itt tartunk, akkor egyébként maradott. egy korábbi és Jancsiban tettem, hogy milyen az öltözéke a művészetek palotája közönség kiszolgálóinak egy nagyon udvarias levelet írtam a KL-nek, hogy ne értsen, se félre, és én nagyon udvarias levél érkezett. Ezt egyebek között a nézőközönség tájékoztatására mondom, aki köszönte az észrevételt, és írta azt, hogy rövidesen új egyenruhát fognak kapni. Igen, ez a szürke, nem, Igen. Teket, hogy a nem, szürke. Nem, nem elsősorban az, hanem hogy azok, azok már divat múltakká váltak valakinek, százszázaléki poliészter lóg az embereket, de most nem <gül> szeretnék kritikusabban fogalmazni. <gül> ja, Tettem, akkor igen. tettem, igen. <coughs> és nagyon pozitív és udvarias válasz született. Már 9-én, az jövő hét vasárnap, Palotai Zsolt emlékkiállítás nyílik. Igen, igen. A ez Kilos érdekes. Rádió társszervezésében benne van a család és barátok. Igen, igen, Még, mert nálunk, ez, ez érdekes, mert én is, persze, hát, ismertem a nevét, meg a valamelyest a tevékenységét is nálunk ez rendkívül intenzív lett ez a, a Balotai Zsolt, ö, kultusz, tehát volt emlékkoncert is akkor ez az emléki itt, itt azt gondolom, hogy az, a kollégáim intézik ezt hogy itt a, a, a család és bizonyos személyes kapcsolatok is komoly szerepet játszanak de ez egyáltalán nem baj mert hát egy jelentős ez ö, hol lesz figyelme? az előtérben? Az előttében, amit pop-up pop kiállításnak nevezünk, a, az Aulában rendezünk ilyen jellegű, ilyen kisebb. Például a citra kiállítás, az, kiállítás, ami van. A Citra is ott volt, ami Igen, de, volt, de az például kicsi. valóban átvándorolt, hogy az elment, mint annyi helyre, ahonnan e jött. Igen, én remélem, hogy, hogy, hogy nem, az utóbbi, a, most kint van a hajógyári szigeten egy raktárban, de hát itt nem még komoly karriert jósolnak neki, tehát megy a Viskolci Egyetemre, legalábbis a tervek szerint, és ö, szeretnék ö, egy utazó kiállni. de annak is indult egyébként utazó kiállít vagy utaztatható kiállításnak, és az idén még, még egy pár helyre Magyarországon. Március 11-én, ami másfél hétfőre nagyjából tőlünk, Uh, nyílik a listen, és tart egészen autos Igen. végéig. Uh, ahogy olvasom, uh, itt nagy elvárások vannak, uh, a, a, a, ezzel a kiállítással a szemben. Igen, hát megmondom, hogy én vagyok az élenjáró, azért, azért merem dicsérni, mert azon kívül, a szövegeket egy kicsit megtaláltam, azon kívül nem voltam benne ebben a, a, a csapatban, akik ezt a kiállítást létrehoznak. Szerintem, szerintem nagyon komoly élmény lesz, és, és már Ez most ajánlom gyerekeknek, fiataloknak, családoknak az időszaki kiállításunk terében, ahol a díva is volt, uh -huh. ami az egy majdnem ezer négyzetméter, és akkor ott ott abban a labirintusban, amire talán emlékeznek azok, akik a dívát vagy a pop-magyar pop kiállítást látták, ott ö, hát földrészeken, tájakon, országokon, népeken, zenéken ö, keresztül sétálgatunk, és nagyon jó pofai installációkkal, rövid filmeket Volt egy, egy érdekes, vagy van egy érdekes amerikai, nem híres, de egy ilyen fanatikus rendező, Gary hívják, aki, aki körbeutazta a világot, és annak reményében hogy egy nagy japán tévésorozatot fog ebből csinálni. De Tomén 150 órán zenét felvette. a japánban nem sikerült ezt összehozni, és ott volt a, a, az ő asztalfiókjában ez a hatalmas nagy anyag, és akkor a mihón nem, nem tudom, hogy honnan, de valahondan ezt megneszelte, és elkezdett vele kapcsolatba kerülni, és tulajdonképpen ennek a nagyagyagnak az alapján és az ötlet alapján ö, alkották meg a, a, a kiállítást. Fiat, nem mert az embernek van egy hornmarci, lássuk. <t> Így van, igen, igen, igen. Mindenkinek ajánlom. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy a szó átvitt értelmében volt-e hornmarcid, vagy nem volt szükség rá, vagy szükség volt rá, és nem hornmarci jellegű volt a zeneakadémian? Volt, nem, nem, nem nem von Marci, tehát a menedzsmentben nem volt igazán nagy segítségem, bizonyos időkben, rövidebb időkben igen, de mindig speciális területen, de hát a, a zenekarnak volt egy főmérnöke, aki még mindig ott dolgozik, de most már csak ilyen hangmérnök vagy a hangstúdió vezetőjeként Lakatos Gergelynek hívják, aki, akivel együtt csináltuk végig a, a zenekar felújítását meg a Veseli utcai épületnek a megépítését, és mikor ő, ő, ha ő nincs, akkor én biztos, hogy ezt a felújítást nem tudom végvinni, mert hát, műszaki analfabét vagyok, és, és egész egyszerűen kellett valaki, aki, aki ezeket a dolgokat átlátja. Tehát én csak azt tudtam, hogy, hogy mi az, amit én akarok, vagy mi az, amit az akar szeretne, de hát, tudtam, ugye, Úgy kérdés, kérdés mennyire intézmény jellemző, minek a függvénye az, hogy a művészek vagy a szólisták virágot kapnak, függetlenül, hogy férfiak vagy nők? Igen, szóval, ne, nem tudom, hogy ez a szokás uh, honnan, uh, honnan eredetethető. Tehát valószínűleg egyébként a nagy primadonnák idejéről, meg főleg az opera. Jól beszélt, tehát már születik. nem csak ilyen esetben. Nem, nem, minden, minden esetben, minden esetben. Én régen, régen éppen ellene voltam, hogy, hogy férfiaknak is adjanak virágot, mert látottam, hogy a hölgyek, rendben van, de, de az nagyon érdekes, biztos megfigyeltette is, hogy amikor a virágot átadják, akkor a taps mindig megerősödik. Tehát, hogy akkor a közönség egy kicsit úgy érzi, hogy hát ez annyira jó volt, akkor most, most a nevünkben is odaadtak egy, egy, egy világot. Egyébként anyagilag nem tréfaság, úgyhogy, úgyhogy volt, talán a zenekre volt egy idei olyan szokása, hogy egy száll fehér adtak, és az, most biztos, az hogy nem annyi volt, volt, tehát az Most nem, volt. nem, igen, igen. Igen, igen, most most nem, úgyhogy hát ugye a gáláns nagy férfi szólisták, azok ugye a átnyújtják az első hegedűs hölgynek, vagy valamelyik hölgynek a zenekarból, és akkor az már még nagyobb sikert jelent, hogy hát megkapta a világotna és még akkor omás a zenekar. Ö, hát ö, szokás, nem tudom, én, én, én soha nem igényeltem különösebben, tehát ha én szerepelgettem jó, Az én nem, nem A vonónak a ugye most már nincs is feltétlenül egyébként ugye olyan kottálvány, mint korábban volt, hát valamin ugye a laptopot is lehet tartani, eh, vagy más elektromatik. Ez is eh, milyen érdekes látod, Amikor ütögetik te a, a vonóval, a, azzal tehát, hogy van-e eh, specifikus kifejezése a zenekarnak az elismerés kifejezésére? Ja, igen, hát a, ez a vonóval való ütögetés az is, meg most már utóbb tapsoltak, én, én nem szeretem, hogyha a színpadon tapsolnak. Tehát ez nagyon, nagyon el van na, na, nagyon, nagyon elterjedt, hogy, hogy mindenki tapsol mindenkit szólista, meg tapszak mert a közönség tapsoljon, szóval megint őriásta az kedvencenes ez szerzőn hogy, hogy nem írta egy később nagy karmesternek a naplójába, fiatal karmester volt akkor még a naprójába, Hans Karnak hívták, egyébként ma már nem sokan ismerik az ő nevét, és ő beírta, hogy, hogy ne hadonálsz, ne izzadj, a közönségnek legyen melege, amikor eladják a darabot. Megyünk tovább a programban, most már itt a végén tartunk, ugye a Magyar Rádió sinfonikus. Ere van vannak ifjúsági koncertjai. Zömében egyébként most már ezek is teltházasak, ez ugye március 12-e, 13-a, délet fél tizenegykor és fél egykor regisztrálni kell, de egyébként ingyenesek. Ez a, ez a lelkedhez egyébként valószínűleg a, a koncert programja is, ahogy láttam, nagyjából ugyanaz, vagy nem is nagyjából a, nem. a, a Maga a helyik lett a Városliget, felek a nap, vagy de vár fölött, ez Haydn, tehát mindeniknek van egy ilyen levezetése, sét a parkban, ez grig, tücsök a fűben, tele van nem tudom tovább sorolni. Ez, ezek a, a gyerek és ifjisek koncertek, egy nagyon hálás állás dolog, közösségnevelés szempontjából is, most már tőlem mindenki csinálja. A, a, ebből a két legérdekesebb, most remélem nem bántok meg senkit, akit most nem említek, az egyik a, a Danubia színfókiszenekar, a Hámonimáti vezényletével, akik, akik kifejezett, ez nem csak az, hogy beszél, jó pofán beszélnek komoly zenékről gyerekek vagy családok előtt, hanem, hanem kifejezetten olyan műsor találnak ki, tehát erre, erre a, az alkalomra nagyon jól, jól asszociálható és jól köthető, a valós élethez köthető műsort. A másik meg a, a, a, a doknányi szinfonikus zenekar, a Hollerú Gábor vezetésével. Tehát ők, ők már elmentek a filmzene irányába jóval korábban, mint, mint mások, de például a doknányi zenekarnak vannak ilyen, ilyen géme, tehát ilyen játékoknak, videós játékoknak a szeneit adják elő, és akkor közben ebben látni lehet magát a játékot, szóval ugye el, elmegy egy ilyen, ilyen irányba is, ami, ami egyáltalán nem rossz, mert ez is egy híd a, a sok közül. A zárásképpen ugye a jövő zenészei Kocsis növendékei és ez a Magyar Zeneháza missziójának támogatása, támogatásaként indított Frinch program Fringe van, beleértve, hogy a jövő évinek pedig valamikor most a hétvégén jár le a határideje a jelentkezésben. Igen, igen, igen, ez, ez szerintem egy. a kezdet kezdetétől egy fontos célkitűzés, tehát hogy megismertetni olyan fiatalokat, akiket a, szóval még, még nincsenek a pályán, vagy még nincsenek a, inkább az, hogy a pódiumon, és, és akkor nekik otthont adunk, hát vagy szabadtéren, vagy az aulában, aztán, hogyha kiderül, hogy, hogy bolsasztó jók és érdekesek, akkor, akkor már a, a koncertteremben, is tehát ugyanálunk mindennek van, van egy ilyen kicsit edukatív jellege, és, és ez, hát bár minél többet tudnánk ilyet csinálni. Rengetegen jelentkeznek, szóval ez az érdekes, hogy, hogy, hogy bolsasztó sok fiatal együttes van, ugyanem, a, most nem a klasszikustól beszélek, hanem a többiről, de klasszikusban is, és hát mindenki keresi a, a helyét a nap alatt, és ez, ezért nehéz, nehéz ma Magyarországon zenésznek lenni. De hát ez egy másik beszélgetésnek a témája lehetne. És akkor szárjuk a sort március másodikával, Mozart nap 2025, a koncertó Budapest egésznapos program sorozata, művészeti vezető Keller András, házigazda Bata András. Igen, hát itt ugye a szerepemet abszolút fölértékeli a Keller is, meg a, meg a zenekar is, hogy <coughs> házigazda vagy ők a házigazdák a véve, de minden fél időben, minden koncerten kétszer megszólok. Ez most már nyolcadik alkalommal, Történik, mármint a, a, a, a Mozart nap, hogy egy ilyet csinál a zenekar, dugik tele, van fantasztikus hangulat, és tényleg az emberek nagy része a közönségnek egy egész napot eltölt Mozarttal, amit hát ami, ami, ami, ami nem lehet betelni természetesen, tehát ez, ez tényleg maga a, a, a jó Isten, tehát itt Bach és Mozart, tehát ő, ő, ő, olyan kategória, amit, amit, amit senki meg se tudott közelíteni. És, és hát ezeket. Ezt is, lehet, így, lehet tényleg így igen. mérni, mert én például most bele voltam, vagyok átmenetleg szerelmesedve, most egész nap szatit hallgatok, és hát az, az, az egészen elképesztő. E, e, e, egyszer a polgár László, aki nagyszerű basszus Operára, élekesünk van, és viszonylag koránt tragikus módon ugye elhagyott bennünket, és meg nagyon jó fej is volt, és akkor egyszer beszélgettünk, hogy a, a, a Kocsis Zoltán jött, általában zenészek között azért az ő sokszor merült, és főleg merül, és merült föl, és akkor, akkor azt mondja, hogy tudod, az a különbség egy kocsi Zoltán meg közöttem, mint a polgár László, hogy én vagyok a küllő a biciklim, akkor is meg maga a bicikli. E, és ez valahogy ez így van, hogy a vak hogy meg a moccát, ők, ők, ők a bicikli. És, és mindenki hozzátett valamit, és én is imádom. Bétóven tényleg majdnem ugyanott, meg imádom a Csajkovszkit, meg a Sztravizskit, de, de a, a sati is csak egy, küllő, egy, egy tehát a, ő nem menne, vagy a sati a fék, mondjuk, tehát, tehát a bicikli fölborulna azért, hogyha nem lennének Szatik is, meg mások, de, de valahogy a, a, ezt a, azt a tökéletességet, amit, amit ember felettinek mondunk, tehát amire embernek nem is lenne szabad, hogy képes legyen, azt, én ezt megint, marha szubjektíven beszélek, a Bach és a Mozart produkáltal. De ha valamit lehet szeretni benned, egyebek között, akkor az, hogy már szubjektíven beszélsz, és nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is, köszönöm szépen, szia. minden jót kívánok, szia! Bata, András nem látták, viszont hallották. A Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját támogatott tartalmat láttak, és ugye maga a program itt most reggel ebben az élő lebonyolítás műsorban úgy lett kitalálva, hogy számos olyan dolog van, ami örökbecsül, amivel bármikor fel lehet foglalkozni, vagy lehet, hogy nem örökbecsül, de engem foglalkoztatott, ami pedig magát a programot illeti, az egészen március 2 március közepéig terjedt, tehát aki két hét múlva fogja ezt megnézni, az még épp csipheti azt a pillanatot, amikor az ezért találhat magának olyan zenei programot a Magyar Zeneházában, amire talán még kaphat jegyet. És nagyjából két hét múlva vagy három hét múlva ismét lesz beszélgetés, amelyben lesz program programismertető, amely lehetséges, hogy száraznak tűnik, de ezeket az intézményeket a programjaik miatt érdemes felkeresni azoknak is, akik egyébként ellenséges érzelemmel viseltetnek maga a városteget projekt iránt, mert talán azért létezik az a fajta. A szellemi művelet, amivel az ember ezeket a dolgokat szét tudja választani. Én azt gondolom, hogy létezik. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt és a módjukban áll, támogassák a két fő stábot a Patreonon keresztül. Elérhetőségem: döröpont, fiala Janos a nevem, kukac, Viszont Viszontlátásra, viszont halásra.